Із-за столу, і Дворецький Відніс йому віски з содовою В бібліотеку Об одинадцятій, коли Дворецький Підіймався спати Світло було вимкнене Отже, тоді він уже мав бути Мертвий Він би не сидів у темряві Мій друг задумливо кивнув За хвилину другу ми наблизилися До будинку, штори якого Були опущені Двері нам відчинив красень Дворецький Джеб вийшов уперед і зайшов першим. Поаро і я пішли слідом. Двері відчинялися на лівий бік, тому дворецький стояв з того боку навпроти стіни. Пуаро був праворуч від мене, і оскільки він нижчий за мене, слуга побачив його лише тоді, коли ми ступили в хол. Я стояв близько до дворецького, тож, почувши, як той раптував вдихнув, швидко глянув на нього і виявив, що він... Витріщився на бельгійця і мов остовпів від страху. Я звернув увагу на цей момент, раптом знадобиться. Джеб покрокував у їдальню, яка була праворуч від нас, і покликав за собою Дворецького. ну ж бо, Елтоне, я знову хочу дуже детально все розібрати. Леді прийшла о десятій. Її світлість, так, сер. Як ви її впізнали? запитав порог. Вона назвала мені своє ім'я, сер, і до того ж я бачив її світлини у газетах, а ще бачив її у фільмах. Детектив кивнув, як вона була одягнена у чорне, сер, чорне вуличне плаття і маленький чорний капелюшок, низка перлів і сірі рукавички. Мій друг запитально глянув на джепа. «Біла вечірня сукня став ти і накидка з горностая». Стисла відповів той. Дворецький вів далі. Його розповідь точно дублювала те, що нам вже розповідав інспектор. Чи ще хтось приходив зустрітися з вашим господарем того вечора? Запитав Пуаро. Ні, сер, Як були замкнені центральні двері? Англійський замок, сер, Я зазвичай замикаю їх на засув, коли лягаю спати, сер. Це об одинадцятий. Але вчора ввечері міс Джеральдін була в опері, тому я залишив двері без засува. Як вони були замкнені цього ранку? На засув, сер. Міс Джеральдін замкнула їх, коли прийшла. А коли вона прийшла, ви знаєте? Здається, це було десь за чверть дванадцята, сер. Отже, упродовж того вечора до чверть до дванадцятої двері не можна було відімкнути зовні без ключа а середини їх можна було відчинити, просто потягнувши ручку. «Так, сер, скільки усього ключів?» Його світлість мав свій, сер. Ще один був у шухляді в холі, який узяла минулого вечора міс Джералдін, Не знаю, чи були інші. «Ще хтось у будинку має ключ?» «Ні, сер, міс Керол завжди дзвонить». Паро повідомив, що це було усе, що він хотів дізнатися – і ми пішли на пошуки секретарки. Знайшли її за великим столом, де вона зосереджено щось писала. Міс Керол виявилася приємною діловою жінкою 45 років. Її світле волосся сивіло, і вона носила пенсне, через яке на нас проникливо дивилися блакитні очі. Коли вона заговорила, я впізнав чіткий діловий голос, який спілкувався зі мною по телефону. «А, мсьє поро, сказала вона, коли Джеб познайомив нас. «Так, це з вами я домовилася про зустріч на вчорашній ранок». «Саме так, мадемуазель. Я гадаю, що Поро був приємно вражений нею. Звісно, адже вона була уособленням акуратності та точності». «Ну, інспектора Джеб, – поцікавилася міс Керел, – що ще я можу для вас зробити?» «Лише одне». Ви цілком упевнені у тому, що саме леді Еджвер приходила сюди минулого вечора? Ви запитуєте це вже втретє. Звісно, я впевнена, я її бачила. Де ви її бачили, медемиозель? У холі. Вона з хвилину говорила з дворецьким, тоді пішла далі і зайшла в бібліотеку. А де були ви? На другому поверсі дивилася вниз. «І ви були впевнені у тому, що не помилилися?» «Абсолютно! Я бачила її обличчя виразно!» «Ви не могли бути введені в оману подібністю?» «Звісно, ні! Риси Джейн Вілкінсон досить унікальні! Це була вона!» Джеб глипнув на мого друга так, наче хотів сказати. «Бачите? Чи мав лорд Еджвер якихось ворогів?» Раптом запитав Пуаро. Нісенітниця. синітниця!» «Сказала міс Керл, що ви маєте на увазі під нісанітницею, мадемуазель? «Вороги люди цими днями не мають ворогів, не англійці, але лорда Еджвера вбили. Це була його дружина», – заявила міс Керл. «Дружина не ворог, ні?» «Я впевнена, що це була найнезвичніша річ, яка трапилася. Я ніколи не чула, щоб це траплялося». «Я маю на увазі з кимось із нашого кола». Було очевидно, що секретарка лорда Еджвера вірила, що вбивства скоюють лише п'яні члени нижчих класів. «Скільки ключів є до центральних дверей?» «Два», – швидко відповіла міс Керол. «Лорд Еджвер завжди носив один, інший зберігався в шухляді в холі, аби той, хто збирався прийти пізно, міг його взяти». Був і ще третій, але капітан Марш загубив його, дуже легковажний. Капітан Марш часто приходив у будинок. Він колись тут мешкав, за три роки до цього. Чому він поїхав? – запитав Джек. Не знаю, мабуть не міг поладнати зі своїм дядьком. Гадаю, ви знаєте трошки більше, ніж це, мадемозель, – м'яко зауважує пару. Вона кинула на нього швидкий погляд. Я не з тих, хто пліткує, міс'є Павро, але ви можете сказати нам правду щодо пліток про серйозну незгоду між лордом Еджвером і його небожем. Це було не настільки серйозно. Лорд Еджвер був людиною, з якою важко поладнати. Навіть ви це виявили? Я не говорю про себе. Я ніколи не мала якихось непорозумінь із лордом Еджвером. Він завжди вважав мене цілком надійною. Але щодо капітана Марша, детектив наполягав, обережно спонукаючи жінку, до подальших откровень. Міс Керол знизала плечима. Він був марнотратним. Заліз у борг, були й інші проблеми, не знаю які. Вони посварилися, лорд Еджвер заборонив йому повертатися в будинок. Це все вона міцно стисла губи. Очевидно, не мала наміру нічого більше говорити. Кімната, у якій ми її опитували, була на другому поверсі. Коли ми вийшли, Поро взяв мене під руку. «Хвилиночко, Гастінгсе, залишіться, будь ласка, тут. Я спущуся з джепом, дивіться, поки ми не зайдемо у бібліотеку, і тоді приєднуйтеся до нас». Я вже давно припинив ставити своєму другові запитання – які починаються з чому, наче в атаці легкої бригади Тенісона, чому це треба не питай, лише зроби чи помирай. Хоча, на щастя, до помирання ще не дійшло. Я подумав певне Пуаро підозрою Дворецького у шпигуванні за ним і хочу знати, чи справді це так. Я зайняв свою позицію, дивлячись через балюстраду. Пуаро і Джеб спершу пішли до вхідних дверей, що були поза моїм полем зору. Потім вони знову з'явилися і повільно йшли коридором. Я провів їх очима, поки вони не зайшли у бібліотеку. Я зачекав хвилину-другу на випадок, якщо з'явиться дворецький. Але оскільки ніхто так і не з'явився, збіг униз сходами і приєднався до них. Тіло, звісно, забрали, штури були засунуті, електричне світло увімкнене. Куарото джеб стояли посередині кімнати, розглядаючись. Тут нічого, підсумував інспектор. А мій друг із усмішкою відповів. На жаль, ні цигаркового попелу, ні слідів зуття, ні рукавички леді, ні стійких парфумів, нічого того, що так легко знаходять детективи в романах. Поліцейських у детективних історіях – «Завжди виставляють сліпими, наче кошенята», – усміхаючись, додав Джеб. «Одного разу я знайшов доказ», – замрійно відказав поаро. «Але оскільки він був чотири фути завдовжки замість чотирьох сантиметрів, ніхто у нього не повірив. Я згадав обставини і засміявся. Тоді пригадав свою місію». «Усе гаразд, поаро, сказав я. Я дивився, але ніхто за вами не шпигував, наскільки мені було видно. — Пильні очі мого друга Гастінгса, — промовив з легкою насмішкою. — Скажіть мені, мій друже, чи помітили ви троянду у мене між губами? — Троянду між вашими губами? — здивовано запитав я. Джек відвернувся і пирснув зі сміху. «Ви доведете мене до смерті, месь'є Пуаро», – сказав інспектор. «До смерті, Троянда, що далі?» Я задумав удати, наче я Кармен, досить незвирушно відповів той. Я замислився над тим, чи то вони божеволюють, чи я. «Ви не помітили її?» – Гасінгсе, У голосі мого друга чувся докір. «Ні», – сказав я, витрішивсясь на нього. — Бо тоді я не бачив вашого обличчя. — Неважливо, він злегка похитав головою. Вони насміхалися з мене. — Ну, озвався Джек, немає більше чого тут робити, я думаю. Я хотів би ще раз побачити доньку загиблого, якщо можна. Вона була раніше надто засмучена, щоб із нею щось витягнути. Він подзвонив у дзвінок по «Запитайте, міс Марш, чи можу я зустрітися з нею на кілька хвилин?» Слуга пішов, однак за кілька хвилин не він, а міс Керол зайшла у кімнату. «Джеральдін заснула», – повідомила вона. «У неї був жахливий шок, бідне дитя. Після того, як ви пішли, я дала їй снодійне, і тепер вона міцно спить, прокинеться за годину-другу, мабуть». Інспектор Джек погодився зачекати. «У будь-якому разі вона скаже вам не більше, ніж я», – рішуче сказала секретарка. «Яка ваша думка про Дворецького?» – запитав Пуаро. «Він мені не дуже подобається, і це факт», – відповіла місць Керл. «Але я не можу вам сказати, чому». Ми дійшли до вхідних дверей. «Отам ви стояли учора ввечері. Правда, мадемуазель?» Раптом поцікавився Пуаро, показуючи рукою вгори на сходу. «Так, а що? І ви бачили, як леді Еджвер йшла холом у бібліотеку?» «Так, і ви чітко бачили її обличчя?» «Звісно, але ви не могли бачити її обличчя, мадемозель. З того місця, де ви стояли, ви могли бачити лише її потилицю». Міс Керл спалахнула від гніву. Вона здавалася приголомшеною. Її потилися голос хода. Усе таке ж, як у неї. Неможливо помилитися. Я кажу вам, що знаю. Це була Джейн Вілкінсон, надзвичайно жахлива жінка. І обернувшись, вона поспішила сходами на гору. Джеб мусив покинути нас. Пуаро і я повернули у Рідженс парк і знайшли тихе місце. Тепер я розумію суть троянди між губами. Сміючись, сказав я. Тієї миті я подумав, що ви збожеволіли. Детектив кивнув, не посміхаючись. «Ви помітили, Гастінгсе, що секретарка – небезпечний свідок? Небезпечний, тому що неточний. Помітили, як вона впевнено заявила, що бачила обличчя відвідувачки? Тоді я подумав, що це неможливо. Ще можна побачити лице людини, яка йде з бібліотеки, але аж ніяк не особи, що йде до неї. Тому я провів свій маленький експеримент, результат якого виявився таким, як я думав, і тоді поставив їй пастку. Міс Керол негайно змінила свою точку зору. Хоча її віра була цілком незмінна, зауважив я, зрештою і в голосі, і в ході неможливо помилитися, Ще й як можливо. Але ж пору я думаю, що голос і манера ходьби – найхарактерніші ознаки людини. Я згоден, і тому їх найлегше підробити. Гадаєте? Перенесіться подумки на кілька днів назад у минуле. Ви пригадуєте один вечір, коли ми сиділи у партері в театрі? Карлота Адамс? Ах, але ж вона виняткова особистість. Добре відому людину вдавати не так складно, але я погоджуюся, у неї є незвичайні таланти. Переконаний, вона могла б вдати когось і без необхідного освітлення та відстані. Раптом у мене в голові промайнула думка. Поаро, вигукнув я, вам не здається, що, ймовірно, ні, збігів було б надто багато. Залежно від того, як на це подивитися, Гастінгсе, розглядаючи під певним кутом, збігу могло і не бути. Але чому Карлота Адамс прагнула б убити лорда Еджвера? Вона навіть не знала його. Звідки вам відомо, що не знала? Не припускайте нічого, Гастінгсе, між ними міг бути якийсь зв'язок, про який ми нічого не знаємо, хоча це точно не моя версія. Отже, у вас є версія? Так, можливість того, що Карлота Адамс має до цього стосунок, спала мені на думку ще на самому початку. Але пору... Зачекайте, Гастінгси, дозвольте мені розкласти для вас кілька фактів. Леді Еджвер із повною відсутністю будь-якої стриманості обговорює стосунки між собою і своїм чоловіком і навіть заходить так далеко, «Що говорить про його вбивство? Не тільки ви і я чули це. Це чує офіціант, її покоївка це чула, мабуть, уже не раз це чує Брайан Мартін, і я припускаю, що й сама Карлота Адамс. І є люди, яким гості ввечері переказали це. Тоді того ж вечора обговорюється досконалість, з якою Карлота Адамс зимітувала Джейн. У кого був мотив убити лорда Еджвера? У його дружини. Тепер припустімо, що ще хтось хоче позбутися лорда Еджвера. Ось йому під руками цап відбувало. Того дня, коли Джейн Вілкінсон оголошує, що у неї болить голова і вона проведе тихий вечір, план приводиться в дію. Леді Еджвер повинні побачити, коли вона заходить у будинок, «Наріджент Гейт». «Добре, побачили. Вона навіть заходить так далеко, що називає своє ім'я. Ах, це аж занадто. Це викликало б підозру навіть в устриці». «І ще одна деталь. Дрібничка, гадаю. Жінка, яка прийшла в будинок минулого вечора, була одягнена в чорне. Джейн Вілкінсон ніколи не носить чорного». Ми чули, як вона це каже. Припустімо тоді, що жінка, яка приходила у будинок, була не Джейн Вілкінсон, то була жінка, яка видавала себе за неї. Чи та жінка вбила лорда Еджвера? Чи якась третя особа зайшла в будинок і вбила лорда Еджвера? Якщо так... Ця особа зайшла до чи після вдаваного візиту леді Еджвер. Якщо після, то що вона сказала лордові Еджверу? Як пояснила свою присутність? Ця особа могла обманути дворецького, який її не знав, і секретарку, яка не бачила її безпосередньо близько, але вона не могла сподіватися обманути самого Еджвера. Чи у кімнаті було тільки мертве тіло? Чи лорда вбили перед тим, як ця особа увійшла в будинок? Десь між дев'ятою і десятою. «Зупиніться, Пуаро!» – вигукнув я. «Через вас у мене голова йде оберто. Ні-ні, мій друже, ми лише розглядаємо варіанти. Це наче приміряти одяг. Це підходить?» – морщиться на плечах. «А це?» – «Так, це краще» але недостатньо велике, це інше, надто тісне і так далі, і так далі, поки ми не досягнемо того, що підходить ідеально, правди. Кого ви підозрюєте у такому диявольському підступі? – запитав я. О, ще зарано говорити. Спершу треба вникнути в запитання, у кого був мотив хотіти смерті лорда Еджвера. Є, звісно, Небіж, який має право на спадщину. На очевидно, мабуть. А ще, попри категоричне твердження міс Керл, є питання ворогів. Лорд Еджверс справив на мене враження людини, яка дуже легко може знайти ворогів. Так, погодився я, саме так. Хай хто це був, він мусив почуватися доволі безпечно. Пригадуєте, Гастінгси, Якби Джейн Вілкінсон не передумала в останню хвилину, вона не мала б алюбі. Вона могла бути у своєму номері в савої, і це було б важко довести. Її б арештували, притягнули до судової відповідальності, певно повісили б. Я здригнувся. Але є одна річ, яка мене збентежила, продовжував Пуаро. Бажання звинуватити її зрозуміли. Але що тоді з телефонним дзвінком? Чому хтось телефонував їй у Чизік і, переконавшись, що вона там, негайно кинув слухавку? Здається, хіба ні? Наче хтось хотів упевнитися у її присутності на вечері перед тим, як перейти до... чого? Це була 9.30, майже ймовірно перед убивством. Намір, тоді, здається, не підберу іншого слова для цього, благодійний. Це не міг телефонувати вбивця. Вбивця будував плани, щоб звинуватити Джейн. Хто ж це був? Здається, наче ми маємо тут абсолютно два різні збіги обставин. Зовсім спантеличений, я похитав головою. Це могло бути лише збігом, запропонував я. «Ні-ні, усе не може бути збігом. Півроку тому зник лист. Чому?» «Тут є занадто багато непояснених речей. Має бути якась причина, яка поєднує їх разом». Детектив зітхнув. Невдовзі продовжив. «Ця історія, яку нам прийшов розповісти Брайан Мартін, звісно, Павро, вона не має жодного зв'язку з цією справою». «Ви сліпі, Гастінгси!» Сліпій уперто не тягнуші. Хіба ви не бачите, що у всьому цьому вимальовується схема? Схема заплутана наразі, але поступово проясниться. Я відчував, що Пуаро був надто оптимістичним. Я не відчував, що щось колись проясниться. Мій мозок повністю заплутався. «Щось тут не так», – раптом сказав я. Я не можу повірити, що це зробила Карлота Адамс. Вона здавалася такою, ну, такою хорошою дівчиною. Однак, коли я говорив, пригадав слова свого друга про жагу до грошей. Жага до грошей – чи було це основою того, що здавалося незрозумілим? Я відчував, що Пуаро був натхненний того вечора. Він бачив, що Джейн у небезпеці – Через її дивний самозакоханий темперамент бачив, як Карлота спокушалася жадібністю. Я не думаю, що вона здійснила вбивство Гастінгса. Вона занадто спокійна і урівноважена для цього. Ймовірно, їй навіть і не сказали, що буде скоєне вбивство. Її могли використати без її відома, але тоді він раптом замовк, нахмурившись. І все-таки тепер вона не пряма співучасниця. Тобто вона сьогодні побачить новини в газеті? Зрозуміє. Хрипкий звук вирвався з уз детектива. Швидко, Гасінгсе, швидко, я був сліпим. От дурень. Таксі, негайно. Я витріщився на нього. Він махнув рукою Таксі, негайно. Одне саме проїжджало. Він окликнув його, і ми застрибнули всередину. «Знаєте її адресу? Ви про Карлото Адамс?» «Швидко, Гастинг це. важить кожна хвилина. Хіба ви не розумієте?» «Ні», – зізнався я, – «і адреси не знаю». Пуаро вилаявся під ніс. «Телефонний довідник?» «Ні, її там немає. У театр!» У театрі не були схильні давати адресу Карлоти. Але Пуаро це вдалося. Її квартира була неподалік Слон сквер Ми поїхали туди, мій друг аж паленів від нетерплячості. Хоч би не спізнитися, Гастінгсе, хоч би не спізнитися. До чого весь цей поспіх? Я не розумію. Що це означає? Це означає, що я надто повільно мислив, Жахливо повільно, щоб зрозуміти очевидне, якби тільки ми встигли вчасно. Хоча я не розумів причин для хвилювання Пуару, я його достатньо добре знав, щоб бути впевненим, що вони у нього були. Щойно ми прибули до ю Меншес, мій друг вистрибнув з таксі, заплатив водієві і поспішив у будівлю. Квартира міс Адамс була на другому поверсі, як нам повідомив напис біля входу. Детектив побіг нагору сходами, не чекаючи на ліфт, який був на одному з верхніх поверхів. Він постукав і подзвонив. Коротка затримка. Тоді двері відчинила охайна жінка середнього віку, чиє волосся було гладко зачесане назад. Її повіки були червоними, наче від ридання. «Міс Адамс?» – не терпячи допитався пору. Жінка глянула на нього. «Хіба ви не чули?» «Чув? Чув що?» Його обличчя зблідло, і я зрозумів, що хай там як, саме цього він і боявся. Саме цього він і боявся. Жінка продовжувала повільно хитати головою. Вона мертва, відійшла у сні. Це жахливо. Бельгійсь сперся на одвірок. Надто пізно, пробормотів він. Його хвилювання було таким очевидним, що жінка глянула на нього з більшою увагою. Вибачте, сер, але ви її друг? Не пригадую, що бачила вас тут раніше. Пуару не відповів на запитання. Натомість сам запитав. «У вас був лікар? Що він сказав?» Прийняла на нато велику дозу снодійного. «О, який жаль! Така гарна молода леді! Кляті небезпечні ліки! Він сказав, це був Веронал!» Раптом детектив вистрончився. Його поведінка стала владною. «Я мушу зайти», – заявив він. Жінка явно сумнівалася і була підозрілива. Я не думаю, почала вона, але Пуаро мав намір це зробити. Він обрав певний єдиний курс, який би дав бажаний результат. Ви мусите мене впустити, промовив він. Я детектив і зобов'язаний дослідити обставини смерті вашої господині. Жінка роззявила рота. Вона відійшла вбік, і ми війшли у квартиру. Тоді мій друг узяв на себе командування ситуацією. «Те, що я вам сказав, – авторитетно намовив він, – є строго конфіденційним. Це заборонено повторювати. Усі мусять продовжувати думати, що смерть міс Адамс була випадковою. Будь ласка, скажіть мені прізвище та адресу лікаря, якого ви викликали. Доктор Гід, Карлайл Стріт, 17. А як звуть вас? Беннет, Аліса Беннет». Я бачу, міс Беннет, ви були віддані, міс Адамс. О, так, сер, то була гарна молода леді. Я працювала на неї минулого року, коли вона була тут. Вона не була такою, як решта акторок. То була справжня юна леді, з витонченими манерами, та й любила все таке ж. Пуаро слухав з увагою та співчуттям. У ньому не було жодного натику на нетерплячість. Я зрозумів, що лагідний підхід найкращий спосіб для отримання інформації, яку він хотів. Це, мабуть, стало для вас великим шоком, обережно зазначив він. Отак і було, сер. Я принесла їй чай опів на десяту, як зазвичай, а вона лежить. Спить, подумала я, поставила тацю, тоді потягнула штори, одне скілець зачепилося, сер. Довелося сильно шарпнути. Це зчинило такий шум, я була здивована, коли, обернувшись, побачила, що господиня не прокинулася. І тоді раптом щось, наче, пройняло мене. Щось не зовсім природне було в тому, як вона лежала. Я підійшла до краю ліжка і доторкнулася до її руки. Вона була холодна, наче лід, сер. І я закричала. Міс Беннет замовкла. На очі навернулися сльози. Так, так, співчутливо, сказав мій друг. Це, мабуть, жахливо для вас. Чи міс Адамс часто приймала щось, щоб заснути? Вона інколи приймала дещо від головного болю, сер. Якісь маленькі таблетки в пляшечці. Але цього разу вона прийняла щось інше. Якось так сказав лікар. Чи хтось учора приходив із нею зустрітися? Відвідувач? Ні, сер, але сама вона виходила вчора ввечері, сер. Чи вона говорила вам, куди іде? Ні, сер, вона вийшла біля сьомої години. Ах, як вона була одягнена. Вона мала на собі чорне плаття, сер, чорне плаття і чорний капелюшок. Пуаро глянув на мене. Чи вона мала якісь прикраси? Лише низку перлів, яку завжди носила сер, а рукавички, сірі рукавички. Так, сер, рукавички були сірі. Ах, тепер опишіть мені, якщо ваша ласка, яка вона була радісна, збуджена, сумна, знервована. Мені здалося, що вона була чимось задоволена, сер. Постійно собі всміхалася, наче йшлося про якийсь жарт. О котрій годині вона повернулася? Десь після 12-ї, сер. А який був її настрій тоді? Такий самий? Вона була жахливо втомленою, сер. Але не засмученою чи пригнічною? О, ні, сер. Думаю, вона була чимось задоволена, але просто вимотана, якщо ви розумієте, про що я. Почала комусь дзвонити по телефону, але тоді вирішила, що потурбується про це вранці. Ах, очі порозасяли від збудження. Він схилився вперед і вдавано байдужим голосом запитав. «Ви чули ім'я людини, якій вона дзвонила?» «Ні, сер. Вона тільки попросила номер і чекала. І тоді оператор, мабуть, сказав, я намагаюся з'єднати з ними». Як вони завжди роблять, і вона сказала добре. А тоді раптом позіхнула і сказала: О, зараз не маю бажання, я занадто втомлена. Вона поклала слухавку і почала роздягатися. А номер, на який вона дзвонила, пригадуєте його? Подумайте, це може бути важливо. Пробачте, не пригадую. Десь у районі Вікторії. Це все, що я можу згадати. Розумієте, я. Не надала цьому особливої уваги. Чи вона щось сіла або пила перед тим, як лягти спати? Склянку гарячого молока, сер, як робила завжди. Хто його приготував, я, сер? І ніхто не приходив у квартиру минулого вечора? Ніхто, сер. А раніше вдень? Ніхто не приходив, наскільки я пам'ятаю, сер. Міс Адамс виходила на обід і чай, повернулася о 6 годині. Коли прийшло молоко, те молоко, яке вона пила перед сном? Сер, вона пила свіже молоко. Обідня доставка. Хлопець залишає його біля дверей о четвертій годині. Але, сер, я впевнена, що з молоком було все добре. Я сама його пила з чаєм цього ранку. І лікар сам сказав точно, що вона прийняла огидну річ сама. Можливо, я помиляюся, сказав детектив. «Так, можливо, що я цілком помиляюся. Я зустрінуся з лікарем. Але, розумієте, міс Адамс мала ворогів. В Америці все по-іншому». Він завагався, але добра Аліса впіймалася на гачок. «О, я знаю, сер, я читала про Чикаго і злочинців і все таке. Це, певно, небезпечна країна. І що там робить поліція, не уявляю» не те, що наші полісмени. Пуаро залишився вдячним і на тому, усвідомлюючи, що острівні симпатії Аліси Беннет, врятували його від клопоту роз'яснень. Йому впала в око маленька валіза, радше портфель, що лежав на кріслі. Міс Адамс брала це з собою, коли виходила минулого вечора. Вона брала портфель вранці, сер. Коли повернулася о шості, то його не мала, але принесла його назад дуже пізно. «О, дозволите мені відкрити його?» Аліса Беннет дозволила б усе. Як і більшість обережних та підозріливих жінок, щойно вона подолала свою недовіру, нею можна було без проблем маніпулювати. Вона дозволила б усе, що попросив паро. Валіза була незамкнута, і мій друг відкрив її. Я підійшов уперед і заглянув через його плече. Бачите, Гастінгсе, ви бачите? Збуджено пробурматів він. Вміст справді наводив на роздуми. Там лежала коробочка з матеріалом для гриму, два предмети, в яких я впізнав спеціальні устілки для туфель, щоб підняти висоту приблизно на дюйм, пара сірих рукавичок і загорнута в цигарковий папір, Витончена зроблена перука золотистого волосся, точний відтінок золота Джейн Вілкінсон, і зачесана, як у неї, з центральним проділом і кучерями на потилиці. Ви досі сумніваєтеся, Гастінгсе? запитав Пуаро. Думаю, я ще сумнівався до того моменту, але тепер уже ні. Детектив закрив валізу і знову. Повернувся до покоївки. Ви знаєте, з ким учора вечеряла міс Адамс? Ні, сэр. Чи знаєте, з ким вона обідала або пила чай? Я не знаю нічого про чай, сер. Думаю, вона обідала з міс Драйвер. Міс Драйвер? Так, її найкраща подруга. У неї є магазин капелюшків на Мофат-стріт, недалеко від Бонд-стріт. Він називається Женев'єв. Пуаро занотував адресу в записник, якраз під адресою лікаря. «Ще одне, мадам, чи можете ви згадати будь-що? Що завгодно, що мадемуазель Адам сказала чи зробила після того, як повернулася о шостій годині? Те, що вразило вас як повністю незвичайне або значне?» Покоївка хвилину другу думала. «Я справді не можу». Нічого такого пригадати, сер, сказала вона нарешті. Я запитала, чи вона питиме чай, а вона сказала, що пила. О, вона сказала, що пила, перервав детектив. В, так, продовжуйте. А після того вона писала листи до того часу, поки не пішла. Листи, так? Не знаєте кому? Знаю, сер. Власне, то був тільки один лист. Її сестрі у Вашингтон. Вона двічі на тиждень писала своїй сестрі. Вона взяла лист із собою, щоб швидше відіслати, але забула це зробити. «Тоді він іще тут?» «Ні, сер, я відіслала його». Вона згадала про нього вночі, коли лягала спати, і я сказала, що вибіжу з ним. «Якщо приклеїти на нього додаткову марку і покласти його в експрес-скриньку», він дійде, як і мав би. О, це далеко? Ні, сер. Пошта якраз за рогом. Чи ви замкнули двері квартири за собою? Міс Беннет витріщилася на нього. Ні, сер. Я просто причинила їх, як завжди роблю, коли йду на пошту. Скидалася на те, що Пуаро щось скаже, але він стримався. Ви б хотіли глянути на неї, сер? Слізно запитала покоївка. Така красива. Ми пішли за нею у спальню. Карлота Адамс мала на диво спокійний і набагато молодший вигляд, ніж тоді, коли з'явилася у Савої того вечора. Здавалося, вона спить, мов утомлене дитя. На обличчі мого друга з'явився дивний вираз, коли він стояв, дивлячись на неї. Я бачив, як він перехрестився. «Я склав обітницю, Гастінгсе, – сказав він, – і ми спустилися сходами. Я не питав його, що то була за обітниця, я міг здогадатися. За хвилину-другу він сказав, – принаймні одне мене не мучить. Я не міг її врятувати. До того часу, як я почув про смерть лорда Еджвера, вона була вже мертва. Це заспокоює мене. Так». Це дуже сильно мене заспокоює. Нашим наступним кроком став візит до лікаря, чию адресу нам дала покоївка. Той виявився метушливим, підстаркуватим чоловіком, трохи розсіяним. Він знав про поро тільки з чуток і висловив бурхливе задоволення від особистої зустрічі з ним. «Що я можу зробити для вас, мсьє поаро? запитав він після цього. Сьогодні вранці, мсьє доктор, вас викликали до міста Карлоти Адамс. О, так, бідолашна дівчина, така обдарована акторка. Я двічі був на її виступах. Шкода, що все так закінчилося. Не розумію, навіщо тим дівчатам наркотики? То, гадаєте, вона була залежна від наркотиків? Як лікар я б не висловлювався так категорично. Хай там як, вона не користувалася шприцом. Слідів уколів не було. Очевидно, вона ковтала їх. Її покоївка стверджує, що зазвичай вона спала добре. Але служницям відомо не все. Не думаю, що вона приймала веронал щовечора. Але зрозуміло, що використовувала якийсь час. Чому ви так гадаєте? Це от чорт, куди ж я поклав? Він оглядав невеличку валізку. «Ага, ось воно!» Він витягнув маленьку чорно-сап'яну жіночу сумочку. Звичайно, буде проведено розслідування причини смерті. Я й узяв це, щоб покоївка не загубила. У сумочці лежала крихітна золота скринька. Зверху рубінами викладено ініціали К.А. То була цінна, дорога дрібничка. Лікар підняв кришку майже до верху скринька була заповнена білим порошком. "Веронал", коротко пояснив. "Гляньте, що пише всередині. На внутрішньому боці кришки було вигравіровано: К.А. від Д. Париж, 10 листопада. Солодких снів. 10 листопада", задумливо сказав Пару. "Саме так, а зараз уже кінець червня". Тому, здається, вона приймала це не менше, ніж півроку. А оскільки рік не вказано, то, може, і півтора року чи більше. Париж де? – прочитав суплячись Пуаро. Так, це вам щось підказує? Проте я не запитав, який ваш інтерес у цій справі. Припускаю, що у вас вагомі причини. Гадаю, хочете знати, чи це самогубство? Що ж, не можу сказати. Та й ніхто не скаже, хоча зі слів покоївки дівчина була дуже життєрадісна вчора. Усе це нагадує нещасний випадок, і, на мою думку, так і є. Веронал дуже непевний, можна прийняти в біса багато, та це не вбиває вас. А можна трішечки, і готово. Тому це небезпечні ліки. Безперечно, експертиза визначить причиною смерті нещасний випадок. Боюся, більше я нічим не зможу допомогти вам. Можна мені оглянути сумочку, мадемозель? Звичайно, звичайно. Пору витяг в сумочки, тонку хустинку з ініціалами КМА. У кутку, пудреницю, помаду, фунтову банкноту, дрібні монети та пенсне. Детектив надзвичайно зацікавився останньою знахідкою. Пенсне було строге, класичне, золотіє-праві. «Цікаво», – зауважив мій друг. «Я не знав, що міс Адамс носила окуляри. Мабуть, використовувала їх лише для читання». Лікар узяв пенсне в руки. «Ні, ці окуляри для вулиці», – визначив він. «І досить сильні. Людина, що носила їх, очевидно, дуже короткозора». — Вам відомо, чи міс Адамс? Я ніколи її не відвідував. Лише якось мене викликали оглянути нарив на пальці покоївки. Більше я ніколи не бував у тій квартирі. Тоді я на мить і побачив міс Адамс. Та вона була без окулярів. Поро подякував лікареві, і ми пішли. Бельгієць був спантеличний. — Можливо, я помиляюся, — зізнався він. «Що вона назвалася іншою особою?» «Ні, це, здається, вже доведено. Я про її смерть. Очевидно, вона мала веронал, тому, можливо, вона була втомлена і надто схвильована вчора і вирішила влаштувати собі хороший нічний відпочинок». Раптом детектив застиг на місці, що сильно здивувало перехожих і почав емоційно гляскати однією рукою по іншій. – Ні, ні, – продовжував він у тому ж дусі. – Чому той нещасний випадок стався так зручно? – То не був нещасний випадок, то не було самогубство. – Ні, вона зіграла свою роль і тим самим підписала собі смертний вирок. Веронал могли просто вибрати тому, що знали, що час від часу вона його приймала, а також мала цю скриньку. Але якщо так, убивця мав чудово її знати. Хто ж це йде? Гастінгсе, я багато віддав би, щоб дізнатися, хто він. Поро, сказав я, бо той так і залишався заглибленим у свої думки. Краще ходімо, усі дивляться на нас. Що? А, можливо, ви маєте рацію, хоча мені це не заважає. Принаймні, це не перешкоджає плинові моїх думок. Але люди починають сміятися, пробормотів я. Хай собі. Я не зовсім погоджувався з ним. Мені страшно бути у всіх на виду, а єдине, що турбує пооро, ймовірність того, що волога чи тепло пошкодять його славнозвісні вуса. Ми візьмемо таксі, оголосив він, махаючи ціпком. Одне з таксі зупинилося, і детектив попросив відвести нас до Женев'єв на Моффат-стріт. Женев'єв виявилася однією з тих крамничок, де на першому поверсі стоїть скляна вітрина з непримітним капелюшком і шарфом, а справжня робота відбувається поверхом вище через проліт затхлих сходів. Ми піднялися сходами і зупинилися перед дверима з написом «Женев'єв, будь ласка, заходьте». Скориставшись цим запрошенням, ми опинилися в крихітній кімнаті – Заповнені капелюшками, і імпозантна білявка попрямувала до нас, підозріливо дивлячись на Пуаро. – Міс Драйвер? – запитав той. – Не впевнена, Чи мадам зможе прийняти вас? Ви з якого питання? – Будь ласка, скажіть, міс Драйвер, що друг міс Адамс хотів би з нею зустрітися. Білявій красуні нічого не довелося робити. Чорна оксамитова завіса відхилилася, і в кімнаті з'явилося мініатюрне, життєрадісне створіння з яскраво рудим волоссям. — У чому річ? — вимогливо запитала вона. — Ви міс Драйвер? — Так, що там із Карлотою? — Ви вже чули сумну звістку? — Яку ще сумну звістку? — Уночі міс Адамс померла в вісні, передозування вероналом. Очі дівчини широко розплющилися. «Який жах!» – вигукнула вона. «Бідна Карлота! Я не можу повірити! Учора вона була сповнена життя!» «А проте, мадемозель, це правда!» – промовив Поаро. «Гляньте, от-от перша година. Чи не ви, кажете мені честь, пообідавши зі мною та моїм другом, я хочу запитати вас дещо. Дівчина зміряла його поглядом. Вона була маленьким бійцем. Певним чином вона нагадувала мені Фокстер'єра. Хто ви такі? запитала вона напряму. Мене звати Еркюль Поаро, а джентльмен мій друг, капітан Гастінгс. Я вклонився. Її погляд блукав від одного до другого з нас. – Я чула про вас, – сказала міс-драйвер раптом. – Я піду. Потім покликала білявку. – Дороті. – Так, Дженні. – Місіс Лестер прийти щодо тієї моделі Роза Декарт, яку ми для неї шиємо. Спробуй інші пір'їни. – Бувай, сподіваюся, я ненадовго. Вона схопила маленький чорний капелюшок, енергійно напудрила носик і глянула на мого друга. Готова, – коротко сказала вона. Через п'ять хвилин ми сиділи в невеличкому ресторані на Дувер-стріт. Поаро вже зробив замовлення офіціанту, і перед нами стояли коктейлі. Тепер, – почала Дженні Драйвер, – я хочу знати, що все це означає. У що вплуталася Карлота? Отже, вона таки у щось вплуталася, медемазель. Спершу з'ясуємо, хто... Ставитиме запитання, ви чи я? Гадаю, запитувати мав би я, усміхнувся детектив. Мені дали зрозуміти, що ви з міс Адамс були хорошими подругами. Саме так. Тоді прошу вас, мадемуазель, прийняти моє урочисте запевнення, що все, що я роблю, в інтересах вашої покійної подруги. Запевняю вас. На якусь мить запала тиша. Дженні розмірковувала над почутим. Нарешті швидко кивнула, згодившись. «Я вірю, вам продовжуйте, що ви хочете дізнатися?» «Як мені відомо, мадемуазель, ваша подруга вчора обідала з вами». «Так. Чи поділилася вона своїми планами на вечір?» «Вона говорила не зовсім про минулий вечір. Але вона щось сказала. Карлота сказала дещо». «До чого ви, здається, хилите?» «Майте на увазі», – вона говорила зі мною конфіденційно. «Розумію. Що ж, дайте подумати. Гадаю, я краще поясню своїми словами. Як забажаєте, мадемозель. «Так от, Карлота була схвильована, а її важко схвилювати. Вона не з таких. Карлота не розповіла мені нічого конкретного, обіцяла комусь мовчати» але мала щось на умі. Як я зрозуміла, якийсь величезний розіграш. Розіграш? Вона так сказала. Вона не згадувала, як, коли чи де. Тільки Дженні затихла і нахмурилася. Бачте, Карлота не з тих, хто любить утнути жарт чи розіграш. Вона серйозна, добра та працьовита дівчина. Я намагаюся сказати, що... Без сумніву хтось підмовив її на цей трюк, і я думаю, майте на увазі, то не вона сказала. «Ні, що ви, я розумію, що саме ви думаєте?» Я думаю, я була майже впевнена, що це якось стосувалося грошей, ніщо так не збуджувало Карлоту, як гроші. Така вона була, у ділових справах вона була однією з найкращих, кого я знала». Вона не була б така схвильована, така задоволена, якби тут не йшлося про гроші. Досить багато грошей. У мене склалося враження, що вона збиралася зробити щось на спір і була цілком певна, що виграє. Та все-таки це не зовсім так. Тобто Карлота не закладалася. Я ніколи не чула, щоб вона погоджувалася на парі. Але так чи так, я впевнена, що річ була в грошах. А вона, власне, цього не говорила? Ні, просто сказала, що незабаром зможе дозволити собі те, се, Збиралася привезти свою сестру з Америки в Париж. Вона дуже любила молодшу сестру. То дуже ніжна дівчина і, здається, має хист до музики. Це все, що мені відомо. «Ви про це хотіли знати?» Пуарок «Так, ви підтвердили мою теорію. Визнаю. Я сподівався дізнатися більше. Я очікував, що міс Адамс буде пов'язана обіцянкою секретності, але сподівався, що, як і всі жінки, вона не витримає і поділиться таємницею з найближчою подругою». Я намагалася змусити її розповісти, визнала Джені, але Карлотта просто засміялася і пообіцяла, що колись розкаже. Детектив якусь мить мовчав, а тоді запитав. «Вам знайоме ім'я лорда Еджвера?» «Що? Того, якого вбили?» «Бачила в газеті півгодини тому». «Так, того самого. Не знаєте, чи міс Адамс була з ним знайома?» «Не думаю». Навіть упевнена, що ні. О, стривайте. Так, мадуазель, нетерпляче запитав поро. Як же це було? Вона нахмурила брови, силкуючи щось пригадати. Так, згадала, якась вона згадала його. Надто жорстко. Жорстко? Так, вона сказала. О, як же саме? Що такому чоловікові, як він, не слід дозволяти руйнувати життя інших своєю жорстокістю та браком розуміння. Сказала, що ж саме так і було, що він один із тих, чия смерть пішла б усім на користь. Коли вона сказала це? О, здається, минулого місяця. А чому зайшла така тема? Дженні Драйвер кілька хвилин напружувала свої мізки та зрештою похитала головою. «Не пам'ятаю», – зізналася вона, – «його ім'я просто само якось випливло. Можливо, було в газеті? Хай там як? Я пам'ятаю, як мене здивувало, що Карлота раптово могла стати така різка щодо того, кого навіть не знала. Справді дивно». Задумливо погодився Пуару, а тоді спитав, «Вам відомо, чи міс Адамс приймала Веронал?» «Я нічого про це не знаю. Принаймні, я ніколи не бачила, щоб вона приймала його чи згадувала про це. Ви бачили в її сумці невелику золоту скриньку з ініціалами К.А., викладеними рубінами? Невеличку золоту скриньку?» Ні. Упевнена, що ні? То, можливо, вам відомо, де була міс Адамс минулого листопада? Хвилинку. Наприкінці листопада вона повернулася у Штати, а до цього була в Парижі. Сама? Звичайно, сама. Вибачте, ви, мабуть, питали не про це. Не знаю, чому Париж завжди асоціюється з найгіршим. Це дуже миле, респектабельне місто. Та й Карлота не була однією з жінок на вихідні, якщо ви до цього хилите. Тепер, мадемозель, я поставлю вам дуже важливе запитання. Чи був чоловік, яким міс Адамс особливо захоплювалася? Моя відповідь – ні, повільно сказала Дженні. Карлота, відколи її знаю, цілком присвятила себе роботі та хворобливі сестрі. Вона почувалася головою сім'ї, від якої залежать усі, тому й діяла відповідно. Тож моя відповідь чітка – ні. О, а якщо не так категорично? Я не здивувалася б, якби дізналася, що останнім часом Карлота захопилася якимось чоловіком. Ага, попереджаю, це лише мої здогадки. Я кажу це з огляду на її поведінку. Вона стала іншою, не зовсім емоційно піднесеною, а розсіяною, і вигляд у неї був трохи інший. О, не можу пояснити, це те, що може відчути лише інша жінка, і, звісно, я можу цілком помилятися. Пуарок кивнув головою. Дякую, мадемуазель. І ще одне. Чи є в міс Адамс друзі з ініціалом «Де»? «Де? – задумливо мовила Дженні Драйвер. – Вибачте, але нікого не пригадаю». Не думаю, що Пуару очікував почути на своє запитання іншу відповідь. І все-таки сумно похитав головою. Він досі перебував у задумі. Дженні Драйвер нахилилася вперед, опершись ліктями на стіл. «А тепер? – спитала вона. – Мені щось розкажуть?» Мадемуазель, сказав детектив, передусім дозвольте мені похвалити вас. Ваші відповіді на мої запитання були надзвичайно розумні. Очевидно, мадемуазель, у вас є мізки. Питаєте, чи я вам щось розповім? Відповідаю, небагато. Мадемуазель, я розповім вам лише кілька голих фактів. Він замовк, а потім тихо продовжив. Минулого вечора у своїй бібліотеці був убитий лорд Еджвер. Учора о 10-й годині леді, гадаю, це була ваша подруга, міс Адамс, прийшла до будинку і захотіла зустрітися з лордом, назвавшись леді Еджвер. Вона надягла золотисту перуку і нафарбувалася, щоб бути схожою на справжню леді Еджвер. А це, як ви, напевно, знаєте, Міс Джейн Вілкінсон, акторка. Міс Адамс, якщо це була вона, пробула там лише кілька хвилин. Вона вийшла з будинку о п'ять хвилин на одинадцяту, але повернулася додому аж після опівночі. Вона лягла в ліжко, випивши за велику дозу вераналу. «Тепер, мадемуазель, ви, мабуть, розумієте, для чого я ставив вам деякі запитання». Дженні глибоко вдихнула. — Так, — мовила вона, — тепер я розумію. — Мсьє пару, гадаю, ви маєте рацію. Тобто маєте рацію в тому, що це була Карлота. — І ще одне. Учора вона купила в мене новий капелюшок. — Новий капелюшок? — Так, сказала, що хоче капелюшок, аби приховати обличчя з лівого боку.